وماذا تغنبرتني بي خريفة خوش إِنَّ الَّذِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مَا الشَّقُوَانَ وَوَجْهِمْ يَوْزَلْ عِسَايَانُ وَمُسَلْمَانَ عَلِمَانَ يعني فادريانه وناسه وعالمانه يَوْ فادريتا سيدا يَوْ مُسَلْمَانَ عَلِمْ تَوَيْمْ يَا نَا قِصَسٍ مِنْ يَوْشِي بِمُنْكَوْا يَوْصَفَرْكِ او رستو او صحابيكو من مقارن بو ده ده سنگرام او ده عالم ده فشو تجل ده مصد خصفا قارنه ناو اخيار فكه باديش سلسانه اه تانسه انا اي دنیاك او دمون تاكتاك احضر ايضا او بيديان او ذي خلقه مارو ماند در غجون و منافقان و کافران و يهودیان و شیطانان و طرم اتلا بوله زمون دو بارو متعلق دا خلالا چه دی پاکی دی کداری دو پاکی کچا شریف کراو وی امیسا اخو لازوی مشتا مریم ربنا سلام الله عليه وسلم نا په دچا په نه نو په مهمه چې دغې دین دا څه خلق تدوین ولې دې د یوسف علیہ السلام مانے اما اشپرے نیکی توحمت ہوتا رہا خدای یا ماشون پاک تاگئی دا سکر لپاہ پیش آمارین بی بی پاگئی که ماشون گوه یکا اور دا عریشی بی بی دا پاک پاک خلا خدای جوئی پی لگے شان خدای تاگئی نمچھت که پاک مائلی ماذا بس يحكينا؟ إِنَّ الَّذِينَ جَاعُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَطُمْ مَنْكُمْ <تصفيق> فُذَيْرِي قَسَنَهُ بَيْتِينَانَّ فَعَوِيدَ مَحْكِنَا عُبَيْسِ الْسِنَرَى عَبَى خَلَقْ جَاعُوا بِالإِفْكِ شِرَوْهُ با لِي قِيلِ فَدَرُوْهُ سَخْدَرُوْهِ لِي الْإِفْكِ دي سَخْدَرُوْهُ حس پتمن کو کا صلیخ یوسو کسام د چاغی دا درو متال لا تاسو به شوه الله کوم زما مکرای په دی واګه دشا بزام تبار کلم طقته تکلیفه و بل هو خیرنک دل کسکا سو داقارا سامان دا خیر بوشی زی کسی دا مخلیسا دا مناتب جو دای باکیان شی دشمن دا ساقابا دا بودو ربا کن دو دیگان انتا سرگرشی انتا سو دا بخلی پاک دا سامان ناو سالی داستخامات با دلدو انتا سو دا ربا کنید با دا ربا کنید بایا پا کنید تا تیو تیو تیو وی تا سو دوما نکارا خیر ام بلکی داستا صدا پا خیر دی لیکل لیند این من هم هر صرید پا پدر کسامو که مدس با منع قسم سزا دا دا جوند چی دکوری چا چی پتی سمع ایسان رشت دا هل صدا خرار دی یو صرید صریخ کنزی کری بلیان على منعققانا مشرا نودار مرده هنگیو هر زیر کمید آخشیتانیو آو دیتا بیت با شریف کدی آراب واکرات تایش آوات آو در کسانو تاکی داکی مسلمانو مخلصان یو زنانو دو سری خودیس سریح حرفاز برو بیلی دیت بو او کی بیشی هنگو داسی نو خودیلو بی هر سری عرفت ادی بس دا خبره ته نو چرته الحيوة دي لپاره مکتسبه ده انسان سعاد عامل ګناهم چې وی ګرو و الذی تولى كبره او شاچدې د روحت پر دې کې منه په دې سره دستانه کې لهو عذاب اعظم ما هدا په عالم باندې علی دغور کرن چې صحیح کدل أعيوك أسويلي مقريري يغاليد دروسي تشاتريني أنا دفعا يومي العظام لولا ولي داسي نوعا شتاسو داع خبره واليدا ضمد المؤمنون والمؤمنات بأنفسي مخيرا ومعن كوليدا للمسلمانات نارينا وخزو فنحب الزام يعني دانور مسلمانان وروفة باركي دا خير دغه خبره مورې ده نو د خلق د عجبتی انسان شې وینې نې غومان وله نکوه انسان دې پاتې شي نو واقعي کیږي و هغه او دغه لوی نه نه هغه اوس نوې نه یا سرګن ورو دي دې پس نو هغه درو چې بلوان دفتور مسلمانان وروم مباراك الاخير گماننکم الشهر گماننواله کم یو رسولي نسان پاتشونو دا با بره دا پانا ما عبتش سلو با قاتلين پاتكي خوزي على عیاج بالله شبا دیکن با بره دا پانا دا امید نا جاو علی بیار ماہ تی شہنا ولی دین پیش کئی سلول گوان یعنی قیدہ خدا چو سبتا چاہ تحمدت و لنو سلول گوان پیش کئی کہ گوانی پیش بوال شرک دین ای بری ور کنی درو کا سامنا اما غیو کسلے دچن ور کنی دی کہ احکاں يعتوب بالشهداء في بيش ذكر الشكوانه والرخامه اعلى عند الله هم القائمون مداخلت بحب بانه ضروري ومن لا حفظ الله عليه رحمه في الدنيا والاخره قد دخل هذا النبي بطاسو جرتوبيدا وادر حتى لو قلنا اوه تش في انك دل في الدنيا والاخره في فيما عقدتم فيه عظامنا ال رسولنی ګور تاسو دا د دې ثغورو د ورځې تاسو چې پکې سا رشتنه یو لوی عذاب یو لوی عذاب یعني ګورانه سو سخت د پخ په فشې اس کنا قومونو به ارڅنه کوم تقولون بیافوایکم یعني یو دن نم او تاسو ريبا خليه ما ليس لكم به علم انا خبري سيستاسو با علم نو دا سخط خبره وتحسبونه هاينا تاسو دا خبر مامل جمعنا وهو عند الله عظيم او دا عدق ريبا ندير خبره نو سدفيرا مان دا جميع مطالقنا ولو لا يستميته ولن چه کم وقتی موری دلعا قوطم تاسو باویلی ما یکون لنا هم نخور ده ده دره کسان مسلمانان تایرده آره منا که با مزان تا بزایر مسلمان ویفاق وخان وی دا موری ده تاسو داوانی نوی ما نتاکلا هم گره آغا خطان من ما یکون لنا نتاکلا هم مناسب چه مجوی داقه باویلی صباحک علا مسقام معزز خدا اتفاقی دا سخت د ورود له سازمان مختار دی نو نه لری رسول تایید په تو خبره کوم سره د ورو ون نو تاسو ته د مورخه مرخاره له خبرته نو لیدانه چې موږ له به تو سي هرګي ان دعو له مثله عمله چې بیا د خبرو نشي هميشره تا بیا د خبرو نه ان كنت مؤمنين قضا تر مسلمانان وه ويو بني الله لكم عاواه حتى الخباني تاسو په دې پاتہ کا او دا اصلا قبر دیو دا حکمتنو قاون دیو اعرف اصلاو خبرو کی رازمی اِنَّ الَّذِينَ <سؤال> يُحِبُّونَ عَمْ تَشْحِيَ الْقَعَشَةُوْا بِشَكْ عَلَحْبَلَحْ چِ فَخَيْدًا خَبَرَحْ چِ فَرَشِ بِحَيَائِي یعنی دا بِحَيَائِي خَبَرِ فِي الَّذِينَ آمُنُوا كَمُسَلْمَانَانُ جِي دا مسلمانم وطالح بِحَيَائ حاضر علی تی دغه عذاب د وطن سلاه منافقته اشاره په دنیا او اخرت په دنیا او اخرت کې والله هغه علم او انت لا تارمو دې خبره فنتصل به صحته صدا را کو يا الذين امنوا ينسمنان لا تتبعوا خطوات الشيطان روانا شيء بنفسك تدن بالشيطان من يتبع خطوات الشيطان سلك روان شط قدمه شيء خبره ناروه. ناروه بس بس دا ادی خبر او د ناوا دا هغه کاوه سبيه هياي او ناوا څخه مغه بدرګ او کاوه څخه دا فچموش الله فض الله عليه و فصله او رحمت فطاسله مازه كانه کوم من احد عبدا لا يضاق شي او کسباته حاج لا اخوذ اخذيبا خذر لتتاسو باتكيدا شيطان حاكم ساتي ولكن الله يذكينه نشاء لكن اخذيبا خذر لتاسو باتكيدا شيطان دا ايوان ما ايد البنانة باتكيدا لتاسو باتكيدا لا فاقتل اعتماد ماذا سيده بداسش والله سني علي. خدایا پاک او دې د دې د هغه خبرې او عالم <سؤال> دې د هغه هغه بودی دایته نوور متنه درو څالو چې کوم مخلصانه او پخاړه دي يا پکې نستقه یو قدره حسانه د ویو دې د مطابق جاي شي او موږ ته مبارکوي د ژوند څخه په علاوه کوم. سره وروسته موږ نه چاو شي مو تعالمن نه کړی راځم. او دا څنګه له حق حق هغه چاو کی چاو شي. اره نو مې اه Middleه اخوصم مرود ح sympath لانjackinning بعتร ter كانت القناة <سؤال> دقيBra Berlch Närخzious attack 306话 ا في حها snapوا لا أغ curs CDU Ba Joe Y 아이�خف غض مديatos acceptام رما كانت حنا shuttle في خلافصل <سؤال> والكpancer seedsو ب السلام علیکم جناب سوال دا خبره په طرف او قرآن رینه تاسو کې چې نه غواړل سوال کول ته ابو بکر د زواج دغه محکره په دې پاتې وي دا تاسو څنګه میچانه باندې چټلې ربانی کې روایتونه او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 قانون د خطر پر تاسې وسه او دparagraph له پخې په تمر د امال دولت پر راکې وایټولا په 50 طوقان کې د بخت سره د قانون د خطر له نشته آیون تو له په مبار د واقعره د رشتان او د تاسم نو پر او المساکین بیلا بی دا ورکینه د قسم وګوري دا قسم مو فرڅی بیلا د بیسن ورکوم ونه یاتو مافيږي ورته وریاس مو مخده ورزه خير روح دغانې ته انا ته نه نه الله راوونکو دا په خبرې ځخه پښتون صوبې کې موږ دا په حقیقت کې تاسو په یم ما کې والله أبينا درغم تيو شيء ساونا والله أكوه رحيم ريب أكوه فسيوه سوشانة لعياتنا أبو بكر سيدية قدلت مانينيه أو يقولون لعلمان من في أبو بكر سيدة دينا فسعر سيسي واركوه لعيد لك وشكرا لكما فدخلينه فاروخ يخلينها فاروخ دينا درغم درغم ان الذين اروع خير کومشي یا کزو نقطه ماشي دی دا هغه دمانه داسه پښه دا کاوی چې راوی په توه پاند شي هغه کار دې نه دا داسه داسه په هغه خبر واشي دا کافي دی دا تدغه وخت ته ولایتونه نور واغری سحابہ کا ریشمی کدا ایتو نا معنی مکه او پہ کرلوکا هربا یتینا کدا ایتو یا او دی آنو امام نا امہ درشن یو شیع سوی آغا سر لرگی برو تو چونچا جاک راکلا سکا نماز دی رضا اللہ سکا ایچو سوک دا حضور پاک بی بی تک انزل کیتا پاکتا تکن سرچا بی بی یادل خدا آگا یادل چننن نا نا نا آجا پاکنس تا پراہ شریف پاکتا تکنن مجاہ پاکتا تک انزل لی خاصې مار غوړو او دغه د اوستنې په اړه دا شیګه د عامه کسلو خبره ده موږ پر څنګه غوړو د نظام لپاره مجالس جوړو یو عايشئ د تنظیم کې اورادو پر خمان فکر دغه تاسو ته تسې کتاب ورکوم وي کتاب یو د ګورسه میوا د میمره ای با ما سره د کورنځي لاس ما څخه په کلی سيې ته ویلی سي ته موږ سوره تینو مو وخت د قرانه سورته ملاته سورته کاربال مجالس پانچویں تصریف کتاب نو محمد صلی الله علیه و سلم درې مان او امام ټول صحابه تکا پر له باندې د دې لو پسامه خاصه حضرت ابو بکر او عمر والله <سؤال> ما تشيادان د ټول <سؤال> عالم <سؤال> اسلام د ترامى والمساكين والمسكين والطوال المهاجرين في سبيل الله او مهاجرين ترضى ربنا ويعقوب ما فيرتقي ويصبحوا محددوا هناك الله يحتر الله رضى دمنا فخاتتصم فلوغي والله وكو هي انم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بشتاكهلا شبتا مې واسطه خبر پاک دا نه وی ديانه چې دې خبر دي خبره او مؤمنه دي عارفه چې دېانه د جوړې په چې دې وی دي خبر وو من وقت دې د دې یان مسکان عمر به درځي داونه ووځي زه مستم کاروونه وی نه ویانه څنګه چې برنامه هم څنګه هم دې بیا نه اراده خلا دغه حضور مقبول دغه حضور و مومنه دغه چې د دې یان لعنوا في الدنيا والآخرة ذي فالعنات تدعب الدنيا والآخرة ذي فالعنات ولهم عذاب عظيم ذي عذاب الآخرة لا خالص من دين امراض على منافسك اشأنا صريف تدعب الكلس يوم ما ي diyعما تشهد عليهم عما سأنثم qui يبيهم عاجل لهم ما كان يعملون ما الآن تحت للإقلال ترحيل البقيقل عن الأجل هذابي عن الأجل هذابي لأن الحديث س lessonثابUn وعجلهم عن حكم الحديث لكلça وفسي لكل الدة الأمлегة من مولئzza لأن Escari في عادنا الى القران الايه 30 فبدا اقتعاد ان يقطعا بالذريات يا هارون يا بني لو الله قدمها التحليت مهمه وكبيله ليرحب بالصعاب ويعلمون باقيه بكل شيء ان الله هو الحكم خير بين الساعه والليل المبين من طاقتي الخبيثات للقبيلسين نغذب ما بالطاقه ولو ركني نذاك نغذب غطا مناسبتي والخبيسون من خبيثا او غذب جاند سري غنوصا مناسبتي للطيبين اوقات مباركه باليوم داها طاق المبارك سواء بالليل وقت يجون للطيبا او پاک مبارکت و صارجول او مبارکت خزید او پاک مبارکت حضور او مبارکت من داخل ما عدونی راجی محضور او مبارکت من خریب پاک دار او پاکت و لا او او اتو فا امر تی دتیش غمدا خزید آدم علیه صلاخ دنا تاریجی تاریخ تی دتی رمبر به زنان دار دا فیغمبارا و پناسط که زنا مرازی خوشر را غنهی تا خوشه دا دو پیغمبارا و خوشه کاخره تیرشه لی دا نوح سلام بید اور دا نوح علیه سلام بید اور زنا اور لاح ناقنا شوید زکر خوشر دا تبیر بجانی خنق خنق شفاقر بکن اور زناح دا په استرانه کې دا غوښتل د شيو په په هر نوې تجلس کې ما غوښتل پرسته دی یو ژوند دی د په هغو په دې دی دی د ژوند وځه مصکم کم نه مصکم شي نو درسي یو دې په فقرتي ساي په ساي په فقرتي یو دې په یو دې ځکه دا انسانی تابلټ نه او اطایباتو لطایبین پاک او مدارخنه خزی ما پاک دا پاک مخلوق لطایبی وطایبون لطایبان او پاک سریده پاک ببیانو لطایبی دا تطایسو دا چاقا باراك سواه اولای که محررونه مما يقولون ایدی پاک دادی خبرونه چی دادیو اللهم فضلنا من الصحابه ومرابعنا الله انك مبرئونا مما اخترنا باطنه تصنعها لا طاقته خبره ولا تصرفي لا محتارات من الصون كريم ليرى طعننا اعزك منزه مختار وجه عملت منزه عن كل ذنب من الدنيا في بدل الجدفه وجعذب هذا طه وهو الله الكم بالله رب العالمين والسلام والسلام على سيدنا النبي المصلي والله على الصابرين فصار القرار من جستور دغه هرڅه سره په ټول لوړ په هغه باندې په فطر داسې مقصد وروجه شورو د صورت د زمان محمد رسول دغه دې ښهاره کسی زنا ریدنی گرم بی بشریت کی اوصده سخته روی احمدنکا اے مندین فقم دو چل زنا تو احمدن پچھالا گون دا گردن گرم پچھالا گون دا گرم پچھالا گون دا گو لگاو ثبوتی پیشنکویشن آتیا کوری لکپر کسن پوری آتیا کوری سو گره پا زنا کیا گردن یا کوم شریف خدایمنامه حمله ماریږي دراخه کوم راځي دغه دغه دغه پارک یې یانور باندې دغه دغه خبرونه درن دا چې دا د کور کې دا چې فرمونه چې په امیت ته لا بچا د کور مقصد خو د دې کې د تسمنه حاصل دغه او قرآن پاک نه جوړ او دغه چې شی په دې باڅ صحه احترامات را لیدي چې هغه ورته مصینو ته په خبرو باندې د چاکو ته داخلېږي په څه ته هغه باندې په سام ورکته کوم کو ته اجازه وروري کوم چې باندې کوم چې واجب دي کوم چې مساحم دي دعا جريح قال بيك دا معاشا لك صارت طالب وخولي ودعا جميل للبنزل ومسالي لك خلق <تصفيق> دا بعضي خبروك أعوان مري ورد أقبوه برسول بقانون كدير دي جعزت صار ودى السلام صارت طالب لدي لأذا قدوه دا نظار قامو د په پاتې سیمه سره دوي کوه په دې په دې وروستۍ سیمه سره دوي سمون لري خطرانه کوم صورتونه چې جاره ستو په صورتونه دا کوم د اړ په تاسو ما هغه از ده هغه مصد د پونت په خاله باندې هغه راه ما شاء الله وروړي کوم قومونه چې د دې په او د وزیر أباد حاليكم وطلالي سسوك الرجي نصبر مايك بالله من الشيطان الواجين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أي مسلمان لا تتقلوا بروتا وماذا متاح لديك بروتا اوہی محطم اجازت نیو سلامی نیو چوارے آوے تو ورنشہ داخلی در جالیکم خیرم لکوم دا خار بارستا صدقان ابتدت خطا صدق تل حتا دا حتا مجھنے اسو در خمتل جا تب سو آو لعلکم تذکرون چې چې تاسو خوښې د دې او کولی امه خو دې پاتې په علا ولا خپل سینو نن په کورته چې په مستینار صالحان وروه وې سو که سم یو د سړي فاس کولې چې د دې تا کې کا تاسو وي. موږ د سره د دروازه له د پښار کلو وره. اې دې ځاګه څه فورم وستا. موږ د لړکو ورته یو. دا سې چې تاسو وګورئ. موږ خپله نه زه دا اخلي